Din pântece mai înainte de Lucea fărteam născut. Jurat-o domnul și nu-i va părea rău, Tu ești preot în veac după iala lui Melchisedec. Domnul este de-a dreapta ta, Sfărmata în ziua mâniei sale, împărații. Judecava între neamuri, Va umple totul de ruini, Va zdrobi capetele multora pe pământ. Din pârâu pe cale va bea, Pentru aceasta va înălța capul.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 Salmul 111. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția lui, neamul dreptilor se va bine cuvânta. Slavă și bogăție în casa lui și dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Răsărita în întuneric lumină dreptilor, cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută, își rânduiește vorbele sale cu judecată că în veac nu se va clinti. Într-o pomenire că va fi dreptul de vorbire de rău, nu se va teme. Gata este inima lui a domnul, întărită este inima lui, nu se va teme, până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita, data săracilor. Dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Puterea lui se va înălța într-o slavă, păcătosul va vedea și se va mânia, va scrășni din dinți și se va topi, pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule!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 Și ce face să locuiască ce a stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii. Psalmul 113.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 Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâină omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, orecheau și nu vor auzi, năreau și nu vor mirosi. Mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădășnit în Domnul.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 Psalmul 104. Iubit am pe Domnul, că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechi chiar uispre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsu m-au durerile morții, primejile iadului m-au găsit, necaz și durere am aflat. Și numele Domnului am chemat, O Doamne, izbovește sufletul meu. Milostiv este Domnul și drept și Dumnezeul nostru, miluiești. Cel ce păzește pe prunci este Domnul.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 Psalmul 115. Crezut am, pentru ce am grăit, iar eu m-am zmerit foarte. Eu am zis într-uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele ne voi plini Domnului înaintea tot poporului său. Scumpă este înaintea Domnului moartea curioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, ruptai legăturile mele. Ți-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea tot poporului Lui. În curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Salmul 116. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Salmul 117. Lăudați pe Domnul că este bun, că învea veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun, că învea veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun, că învea veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m auzit și m-a scos într-o desfătare.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 Că-n este mila Lui. Slavă lui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor. Amin. Aliluia, aliluia, aleluia, slavă-ți-e Dumnezeule! Aliluia, aleluia, aleluia, slavă ți -e Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți-e Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!